Se hice para ti Que Que si mi amor esta feliz Música Pois pues así con esta música do señor Magán Comenzamos o noso faladoiro Como sempre, díxeme que saudeas nosas rapazas Que tal, hilda Moi boa tarde Ángela? Hola, moi eh, boas y Virginia? Sí, hola si, re, Recuperoi un pouco de memoria No Que sempre me confundo eh, Bueno, que tal, nenas? Que hai de noticias por aí? Que temos que arranxar no mundo? Bueno, Ti dirás... No, vos diredes, que son desas que mandan neste espacio. Cale a noticia da que todo mundo fala? Que hoxe Trump... Que... Espera, pero dalle aí, asústame ese micro, porque escoitase fatal, move un pouco. A ver agora mellor. Hoxe Trump, que fai Trump? Pois pues que... que vai pa Casa Blanca, ¿no? que xa presidente. Oh, sí, sí, efectivamente. Oxe, era unha das cousas que tiñeu aquí. Uh -huh. Sí, pero antes de eso, A que todo mundo fala de, que frío, que frío. Pues sí, sí. ¿No? e eu pregúntome, eh, preocupámonos moitísimo de falar do tempo. Que da igual que nos informativos digan, vai a facer frío, vai a, vai a facer sol, eso non o cambia a nadie, é está aí e punto. Chocame moitísimo eh cando saen nas novas, imixinadade, no? eh, que poñemos un informativo xe a 6 da tarde e entón din, uf, a noticia é que fai un frío que pela. A min xócame moito eso, porque para min eso non é unha noticia, decir, é algo que se as está vendo, que ademais non se cambia e xócame moito cando en, por exemplo, outro día para decir que facía moito frío e que había neve, mandan a unha reporteira a que morra de frío e está li coa conexión nevando pola rapaza e tamén polo cámara, claro isto é necesario a vos, non vos chama atención Non sei, é unha cousa que xa se ve, non? Pois que se sales á rúa pois notas tío frío, entón non Pues igual sobraba un pouco que lle des en importancia que, Virginia, Hilda si, sí, a ver é eh, que bueno, no sé, bueno Hilda, dale un pouco sí por lo menos nas noticias que se enrollan, bueno, nas noticias cando dan o tempo que se enrollan bastante dando, cando solte é que dicir, pois, pues, fai calor, fai frío vai haber vento ou non, cousas así A sobre todo que che digan o que vai a suceder. Claro, sí. Vai a vir unha borrasca tremenda, iso é noticia. Ahora que neste momento fai frío, caramba, e que xa o sabemos. Pero que pena de a típica reportera, é que outro día doume pena a rapaza. De verdad, eh? Fise unha conexión para decir que nevaba, e nevando por ela. Moitas veces tamén o fan, por fin chove, non sei que, a rapaz está aí co paraguas, chovéndalle encima. Non sei se é como gusto que facer periodismo na vida e vos manden a no sé unha tormenta para demostrar que voades polo aire bueno non vos preocupa o tema do frío no, no. gustavos que gustaríamos que nevara estes días a sí. mí sí sí sí pero por qué como se nota que non conducides eh. porque aquí nunca neva claro. entón é como unha novedade e tampouco teníamos no. instituto así que claro Hai Hai que pensar, é unha boa non ter clase, pero mellora mm. hai clase igual? Non, normalmente, non. No. No. Porque, porque aparte, se neva en Melide, querer decir que en toques, en nas vilas arredor que neva máis, claro, Ese... entón os claro. autobuses non poden ir alí. Mm. Eh, faltan os claro. nenos, se si faltan a maioría dos nenos que son de fora pois pues, non hai clase. Está todo planeado. Bueno, a ver, clase hai O caso pero... é que queiras ou non queiras. E eh, sí. despois os profesores que tampouco poden vir claro. moitas veces en coche porque a ah, mira que neva. ven. Así que que poñerse unha veliña a San Antonio por aí para ver se si <risa> neva ben a semana claro. que ven e pillades aí unha semaniña de vacacións, non? Claro. Sí. Bueno, pues habrá que pensar neso. Bueno, noticias. Eh, bueno, que teño aquí unha moi curiosa e que me chamou a atención. Un home eh, resucitou, bueno, presuntamente defunto, resucitou durante o seu velatorio en China. Eh... Eso así, eh? certo, eu xa os coitellos en radio Pero bueno, agora xa que a vos Pregunto, tedes medo A que vos enterren Sin estar mortas de todo O agobio que ten que ser estar dentro da caixa E oh, sí. estar mmm, Xa sabes É unha fobia que non ten un nome ¿no? O de que te enterren vivo É unha fobia que ten un nome e agora non me, no me acordo E outra cousa, que havería que facer Cos defuntos, incineralos, enterralos saber direxido un pouco A ver, antigamente si sí que é certo que pasaba moitas sí. veces eso Eu recordo unha vez que nos contaran no, no instituto ou no colegio Non me acordo que antiguamente Cando enterraban as persoas que por fora eh, Ponían como unha... como unha campana bueno, si sí, no? algo así Porque, bueno, ahora Sabese que é unha enfermidade Como que parece que a persoa está morta Pero que está viva en realidade mm. Era para que avisaran de que estaban vivos e algo así, non me acordo moi ben, pero era algo así. eu sí, tamén no recuerdo sí. de máis, unha, o sea, como que aparece en bastantes temas de películas sí. e cosas así. Pero o que non entendín, de... non entendín o da campana, onde lle poñen a campana? En plan, dentro da caixa. No. No. É que eu teño ese recuerdo de cando sí, era pequena, pero era claro, todo... non, o sea, a que lle poñía, non me acordo sí. que era, para que el puidera, pues non sei, golpear ou algo, então a xente escoitara fora, suporan que estaba vivo. Claro, a min me parece moi boa idea que lle metan algo na caixa. Non me acuerdo pero... que era exactamente, sí. pero a min si sí me sona iso. ¿Ah? Estou vendo por aquí, efectivamente, outro caso de que enterraron a unha persoa viva e dironse conta 24 horas despois. É que para iso creo que xa habría que esperar eh, un, non sei pues un par de días ou un día porque Catalepsia igual... catalepsia sí. A persoa con catalepsia está catatónica signos vitales que parecen efectivamente e efe efectivamente poden, me, poden ir eh, vivos ou sepulcro a xente que ten esta enfermedade claro. Entón, eh, como solucionamos? oye eh, pues... Metemos ya algo eh, que Un móvil non, porque non hai cobertura Pero tamén, a ver, se, non sei, esperando un día Ou si en 24 horas Pois non dá sinais de vida Pois imagíname que estará morto A ver, Jova, cos avances que hai ahora Sobre todo na medicina Esos casos É que eso que pasase sí. antes Vale, pero agora Non sei Pero mellor que si están moi apurados Non sei, digo, eh ver, Vos queres que vos fagan algo Nunca pensasteis en isto, que no mm. Non me extraño, mire, cando hacéis anos non se pesan esto. Eh, pero vamos, que nunca pensadxedes que vos podían enterrar vivas ou xa desechedes des na casa a mi que me incineren... Sí, sí, eu xa dixen eso. Ah, sí, sí, que... Ánsela, te... sí. Sí, eu dixen que quería ser incinerada. hilda ti Sí, tamén. Virgi? Tamén, lume, lume. Lume, lume. Por, máis que nada, porque si despertas e te queiman, o mellore máis rápido que... Digo, no Mellor arder que non estar vivo na caixa li metido esperando Iso ten que ser un poquito agonía de la vida Nunca mellor dito Eu creo que xa <risa> E se me desperto ali metido, creo que xa me dá algo si xa morro Pero se estás morta, que vas... no. si estás <risa> morta, me dá É de pensar en que os bichos vi... nos poden comer xa Pero estás morta e entón non te enteras en xa, xa, pero que a miña xaraña xa me dá Moito asca, entón oh. Claro, ah, non son arañas ah. no, Non son arañas Home, hai un método agora, hai unha iniciativa Que é meter a persoa que está morta nunha tela eh, Con terra E poñela debaixo dun árbore Con unha semilla ou algo así E entón esa semilla Nútrese de todo o que se descompón aí Da materia orgánica E vai medrando esa semilla A medida que vai eh, desfacéndose O que hai nesa bolsa de tela non Que sería o corpo da persoa E terra e abonos orgánicos. E entón claro, logo ves a planta e pues, esa planta vive gracias a o meu amigo difunto. Oye, pois pues, é unha boa idea. Mm, si sí. asínde que se enterra así claro que fan e cementerios que non hai lápidas, son todo eh, filas de plantas. Cada unha cunha etiqueta, loxicamente para saber quen está, noa que, que planta ten vida gracias a quen, pero son cementerios home moi orixinais porque claro, todo é plantas. Estaba unha boa idea. Sí. Sí, bueno, pois pues xa sabes, na casa tens que cambiar a versión, ansela e decir eso. Máis mm, cousas que estou vendo por aquí. Bueno, a tome de posición de Donald Trump. Que vexo aí a Hilda moi posta nesto? A ti, a vos, davos un pouco igual que este señor tome posesión non? No, a ver, igual non. Non, cando... Cuando... Para que xe preste o micro, xira o micro de un delas, de porque coteu se escoitase fatal. Dime. Que cando... Cando ganou... Pues, xo sabíamos pola mañá e todo antes de ir ao instituto sí. entón foi pues, así un pouco estropeou día si, sí, un pouco ai, Donald, Donald, que le bueno, el día, Hilda no sé es, ver, tamén pois pues, que cada vez non sei sé, por exemplo, o de Brexit e Gran Bretaña o das Farc en Colombia, todo eso pois pues, como que como que parece que cada vez Somos máis egoístas De que non queremos que Que somos así como más Non sei Que só lo miramos, para sí, só lo miramos. Pero ti di Aquí podes expresarte lexo, con, sí. li, con liberdade Ti di todo o que pensas Cada vez somos máis egoístas hmm. Si, sí, eh, nos dá máis pues, igual Personas que non son de aquí O cousas así mhm uh -huh. Pero tampouco hai que irse tan lexos Aquí en España Xa temos, en plan, as vallas Así ¿Eh? que no sé, O sea, así opino mesmo es que Cada vez, pues, non sei sé, Miramos máis hacia o interior eh, Miramos máis hacia nós, Hacia o noso bolsillo uh -huh. e eh, preocupámonos menos por uh -huh. as outras persoas que sofren sí. máis que nos Que un pouco O que encarna Donald Trump, no uh -huh. Si sí. O pensar nese tipo de cousas Oye, no vos sustituto hai rapaces que non se sean eh, Españois, nativos sí. Sí. Dixeras Dixeras alguna vez que sí, non? Sí. Sí. Pero hai xente de cor, xente asiática xente... Bueno, de cor creo que só hai eh... un neno Pero, o sea, vive aquí sí. uh -huh. E eh, despois ática, Non sei, marroquís tamén E eh, asiáticos ahora, sí. Agora mesmo no Había antes No, agora tamén No, agora non No, bueno, no. <risa> No, Eu outro no. día vino come observatorio unha nena asiática sí. Ah, sí, perdón ah, pero, sí, sí, sí, pero é pequena E tamén ben sí. un neno que me parecía de cor Mayor, que debe ser de instituto Pero sí que é certo que en Melide non hai moita xente Que non sei xa nativa, non? Mm, a bueno. ver e, Xente de cor asiáticos non é que haxa moitos E no. teñen algún problema ou son nenos respetados? no. No son eu penso porque... que son respetados sí. Nunca hubase ningún problema De, no. ad, de moving Ni no. de no. nada de iso Bueno, máis cousas mm, Tenho que outra noticia Que mm, é un notición Sobre todo para os que traballan No circo Ringling Sabedes algo deste de circo? Non Non bueno, O circo Ringling É o circo máis antigo do mundo E a cumplir agora cento cuarenta e... xa non, non tiberon tempo, pero bueno, cumplía cento cuarenta e seis anos. É un circo que é dos armáns Ringling, por eso se chama así, de Estados Unidos, eh, e pecha as súas portas despois de tantos anos. Mm, caracterízase polos mm, espectaculares, son moi espectaculares os números que teñen con animais, pero con todo tipo de animais, é dicir, Canguros, llamas, elefantes, leóns, tigres, cabalos... E que ali había de todo. Esa é a característica. Agora, pecha, unides unha cousa coa outra ou non? Igual era, porque sí. torturaban os animais. Sí. Exactamente. Por presións de animalistas, e tamén o xerente do circo de que que xa non produce cartos, non? E, Credes que a xente sabe o que hai detrás Dos espectáculos circenses de con todos estos animais ou non? Que haber a persoas que, pois pues, que igual si son conscientes, entón, pois pues, que están en contra dos circos e outras persoas que solo pensan en disfrutar e divertirse quelles como que lles dá un pouco igual o que fagan cos animais. Pero en xeral, credes que na poboación hai conciencia do que ten que pasar un elefante para facer os números que fai? Eu penso que non. Que pensan máis en divertirse que non son conscientes do que en realidade pasa E vos que sodes siente nova e te desinformación sodes conscientes xega vosa información ou non A ver, eu non sei así moitos casos de é que non sei, tampouco informan de eso Virgieti xa pero... non xa ou non va como unha idea, A ver, una vez que viñera aquí un un como un circo, sí, circo. trouxeram, creo que era como tigres, ¿Tigres? ou leóns, leóns sí. o sí, sí, sí, león ou algo así. Eh, pois pues, estaban postos nun lugar que que Non, sí, sí, que vale. si, sí, que podías ver eh En xaulas, claro. Estaban na, no campo da feira No, pues... estaban, Estaba... estaban onde pon, ponen as atraccións sí. Ah, pero lado no campo do, da do feira Moitas veces tamén sí. os no ponen ali E eh, tamén se podían ver Estaban en xaulas, pero podílos ver Bueno, é evidente que teñen que estar en xaulas Durante sí. toda a súa vida Porque non nos van a ter soltos Pero eu refirome, ademais deso Sabedes, por exemplo, a ver Como que selle fai a un elefante normalmente Para que faga os números que fai A ver Supoño que, pues que... daránxas sí, droga pues... ou cosas así para que estén tranquilos, non? Porque, eu, acordome de ver os tigres, estaban claro, casi dormidos todo o tempo. O mar se da de efectivamente fármacos <risas> específicos que tamén influyen. eh Por exemplo, no caso dos elefantes, sabe de eso que é un fauciño? Sí. Ah, sí. Bueno, pois pues, hai unha especie, hai un elemento, que non sei sé como se chama agora mesmo, que é como un fauciño pequeno, co que se clava... As patas dos elefantes para que obedezan, por exemplo. Porque senón os elefantes non obedecen. E, sobre todo, o que funciona nas elefantas, nas femias que é o que se prefiren nos circos, é estarlle clavando eso o fillo. É decir, coñen fan que a elefanta teña un, un elefantiño, non para entendernos. Entón, teñen encadenado o elefantiño. E a nai estánlle ensinando o que ten que facer clavándolle eso o fillo. E por eso a elefanta aprende a facer o número, porque ve o seu fillo desangrándose e entón ela fai, non para que deixen de eh, pícalo. Non vos fixades que moitas veces os elefantes, cando saen os circos, levan algún tipo de adorno nas patas. Os mm -hmm. elefantes concretamente é o que se fai, eh? os elefantes aprenden dese de xeito. Pero dades vos conta que moitas veces levan as patas cobertas cun trozo de raso, sí. cun, cun lazo, con cousas desas... Ten moitas partes do corpo para que non se vexan sí. eu tampouco sí. eu tampouco moitas veces mm. pero si sí, sí, é certo que normalmente aparecen como as patas tapadas e tamén yo sole, o xa sea, solleñe poñar como telas no lombo e cousas así sí, sí. claro, pois pues por algo será no, ademais de adornalos pero nunca o pensardes eso, por exemplo ¿no? No. Mm. no caso de elefantes nunca o pensar é que é o tema que máis coñezo e eh, claro, xa me dá a sensación de que o sabe todo o mundo porque para min é tan evidente pero iría deso de xe poroxe a un circo con animais ou non? Mm, é que tampouco que me gusten demasiado no, no, gustaban, no, no, pois, pues, no, no. cando era pequena claro. o típico que te levan ao circo pero pero a ver, eu pregunto se si decides que sí, estupendo eh? no, a min no, xa es se me nota que estou en contra, pero vamos que se si decides que sí, cada un a ver Virgi Manoberdi inda vai. No, a mi non non me gustam moito os espectáculos así. A, ver, pff, non sei. Ela? A min a verdade é que tampouco, a ver, non tampouco. E aquí a Ánsela, como, no. como vos vese, como vos vese non No, a ver, xa dixen que cando era pequena por pues, si sí, me gustaban por far entreterse, sí. pero agora mesmo Pues non é máis sabendo que lle fan os animales é sí. pues no. que estou buscando o nome mmm, estou buscando o nome do, do fauciño este que tengo un nome concreto para, para machacar os, os, os eleefiños pequenos non pero que non o atopo agora mesmo é que non o atopo agora mesmo. Bueno es buscando atope en eh, sílo. pero por exemplo para ir a un acuario a ver a unha orca non teríades problemas. Ver, é que si sí que é certo que cando éramos pequenos de excursión o típico era ir a a ou ao acuario de sí. Finisterre na Coruña. Bueno, sí. ao de Finisterre a última vez que fuón foi este verán. Bueno, este verán. ¿no? O sea, Para... pero alí creo sí, que non hai, creo que non hai mamíferos, no? Non machacan a mamíferos, creo. Eh, si, sí, hai sí, Hai focas. Sí, sí, pero a ver, Pero están en, en libertade, quero claro, dicir Están que fora está sí. a ah, están sí, fóra está vale, vale É vale. que está como mar, mar aquí É as... hai como unhas rocas, sí. non? Pero as rocas de... O sea, xe que as focas costa, están, vaya. digamos, nun espacio natural sí. sí, e ademais Vese que cando baixa a marea Que como queda así pouca auga E vese así como Como unha rejilla Así uh -huh. e, e auga pero fan algún tipo de espectáculo circense con elas, ou no. non? No. Ah, ben. o típico Creo que, non que as focas que suben o sea, que dan saltitos e sub, pero, pero porque non... fan elas claro, non porque... Porque no, dan... claro. porque... entendo que as focas sí. Sí. como me gusta Ilda o típico que dan saltitos <risas> e suben dan saltitos bueno claro, pero está ben que den saltiños ¿no? sí, claro, es... claro e que, que se movan e que disfruten da vida Bueno, que hai moita polémica co tema do maltrato de animais Por exemplo, en circos, de defeito este circo pecha por eso é dicir, Por protestas e por presións Porque o que se facía durante 146 anos Con centos de animais Era impresionante Pero claro, non se veía nas pistas Na pista que se ve, boa cara E, e a xente, pois, disfrutando Desos de elementos Ah bueno por cierto que tenemos otra noticia que en santiago causa mmm, causa no sé cómo decirlo un pequeño de revuelo cómo se dice re, cómo se dice revuelo en galego eh, revolta, revolto. Revolto. Revolto, revolto, causa revolte. revolto no es un revolto de setas no, no sé bueno sea me entendéis eh, vos sabéis dónde está aeroporto de la bakolla no sí, sí. bueno sabéis que a partir de ahora voy a cambiar de nome. Mm aprobouse en pleno por unanimidade o pleno de Santiago de Compostela pideo por unanimidade o aeroporto vais a chamar o nome dunha muller importante Rosalía, Rosalía de, Castro. de Castro mira que listas son aeroporto Rosalía de Castro eu pregunto esto vale para algo? esto está ben? un concello ten que ocuparse de andar cambiando os nomes dos sitios que levan moitos anos tendo o mesmo nome que todos sabemos Aeroporto de la Bacolla, oi, todos sabemos onde está Dinche por aí, cando estás en Bilbao Ou en París, aeroporto Rosalía de Castro Igual tes alguna dúbida, no? Digo eu eh, Esto vale para algo? Está ben? Debe ir a pleno? Home, a ver, non sei eu... É unha maneira de dar a coñecer a Rosalía sí, de Castro non pero... Eso seguro reconhecemento, Un recoñecimento sí, para unha sí. das grandes Ou para máis grande das letras mm. Si, sí, pero ao mesmo tempo Non sei É que me parece eh, un pouco absurdo andar cambiando eh, nomes de cousa o sea, neste caso dun aeroporto que pues, xa era conhecido por, es, por ese nome pois igual causa problemas como ti dixetes A ver, eu polo menos na miña calle a, fará uns anos ou así que cambiaron o nome porque basicamente a ver chamavase Calle General Franco, sabes? Claro, e cambiar un poquito ¿no? fuerte. Sí, e e Era, mismo, sí, no, era bueno. Calle General Franco. Sí, e sí, que non me lle puxeron. Rúa do Convento, era que está. Ah, Rúa do Convento, a sí. unha rúa que, que que vamos, que coñecemos moitos mm. en Melide. Eh, e estaba desde acordo cando vos cambiaron a rúa, o nome da rúa, ou había xente que protestaba. Creo que ningén protestou. No eso, que no, eso Bueno, eh, Franco ten ainda moitos defensores Sobre sí, sí, todo sí. eh Sente si maior Claro, que vos sodes no, moi novas Pero cando eu nací, Franco estaba vivo Vede son maior que son, verdad? Uf, que de anos Pero hai si sente maior que que aínda Ten vos recordo e que lle gustaría e encantaría De feito a fundación Francisco Franco existe E sí. fan cousas Ou si se xa que a ti, bueno, cambiaron xa non me da rúa E logo para mandar as cartas que non había problema Non siguen poñendo o remité, sea, o a dirección. Bueno, enderezo creo decir. Penso que non, porque despois eso cambias as direccións, xa está. Y xa está. Claro. Ti que prefires, Franco ou Rúa do Convento? Bueno, a ver. Rúa do Convento, pero aínda así preferi outro nome tamén, eh? Sí? Sí. Dime, que nome me lle poñerías ti tú a túa rúa? E non me digas Virginia. Bueno, si sí, dio que queiras. Dio no que queiras. Dio pero... que queiras, pero ningun que tivera que ver nin ningún... Non sei, non sei Como se lle pos Justin Bieber Ti elise. Bueno, tampouco, pero Deixo agora mesmo elexir o nome da tua rúa teño que pensalo Dai unha volta Hilda, nome para unha rúa De Melide, ou para, Lideu, para unha prazo Ou para algo, a ver pero para... Te imagina, indai rúas que non teñen nome aquí que Melide Pois a, a seguinte vez que vayan a pleno Voulle decir a corporación Oye, que apostan por este nome Ojo, Sí. <risa> Un mensaje positivo algo así Claro, debería Rua ser Rúa Carpe Diem Pois pues mira, Rúa Carpe Diem Pois pues non está nada mal Hai algún nome que, ha, que has a que cambiar por aí Que vos conhezades En Galicia, en España, en alguna rúa, en alguna praza O nome do vos instituto Como se chama? Ies de Melide O Marquinhos Que pouco originais Ies de Melide bueno, bueno. Si Pero, como Ángel, o sí, o Marquiño Mar por, porque está nesa rúa. Na rúa do Marquiño. E que Marquiño? Sí. Un Marcos pequenino? O un Marquiño de esos que se pelean os oh, señores polos Marcos das Leiras? Ni idea. Bueno, hai bastantes Leiras. Pode ser. No, no, sí, sí. ser que se... Sí, o no mellor ven, ven de aí, non? Bueno, pois pues, como lle poñería de so vos por instituto? Porque so instituto... Home, en Santiago hai un famoso instituto, Rosalía de Castro. Uh -huh. Mm, en Santiago hai máis cousas que se chaman Hai a Rúa Rosalía de Castro En Santiago hai moitas cousas eh? Non estamos levan... o parque, o parque chamos sí. Rosalía ah, de bueno, Castro Ah, bueno, claro, é o parque Rosalía mm -hmm. de Castro Pero a ver, decideme algo que vos gustaría cambiar Ou un nome orixinal ou algo Un nome eh, para oís A calle esta aquí eh, Bueno, está diante do parque Do parque... Do parque do cruce. do Parque do Cruce. Si, sí, do Parque do Cruce, sabemos cales. O Calé. das estrelas. As estrelas. Ah. <risa> <risa> e que o queredes cambiar o nome? Non, digo porque con sí, que non sei que veñen esas estrellas non. Esas estrelas nunca me decatara de Eu de... uh, creo que é como unha copia. Sí, sei, pero... Unha copia un pouco sí, cutre, sí, non? Si, sí, sí, sí. ¿Sí? no, claro. <risa> Digo eu. Pero que poñen as estrelas, que no que non no, me acordo. Poñen nomes. Pero nomes de que? De Bruce spring ou... No, non no sei. Sé. De... No sé. Pero de xante famosa, eu creo que non. E só desde Melide, eh? E non sabe de so no, que pues poñen as estrelas que, que, que, de que allí. Sí. Leído, sí, pero sí, cando era pequena, agora... Oxe, sea, cando pasemos por allí, sí. xa mirarei, porque a miña casa está cerca, así que... Ides a pasar por... O sea, inda por riba, ti vives cerca e non sabes o que poñen as estrelinhas. Pero nunca pase por aí, pase por acera de enfrente. Pero anda así, si, ¿no? Aí non ven explicado, eh. Eso sí verdad. Que... No, pero yo ahora... Alguén ten sei. que ter unha explicación. Eso en que época se puso? En na época de que alcalde? Ay, pues non sei. Soy... Ningú idea. nin idea. No. Él vive no. que me lide como... No. <ríe> <ríe> Da un pouco igual. Bueno, pois pues, xa te des deberes ¿m? traerme para o seguinte día algún nome desas de estrelas e investigar por que se puxeron esas estrelas. No. Bueno, vou vos a decir unha cousa. Mm, outro día houve un concertado maravilloso na Casa da Cultura dentro dunha de iniciativa que se chama Erasmus Plus. Os rapaces estaban encantados. Trátase dun grupo de rapaces de 20 2022 que viñeron de Sicilia a pasar unha semana para ver... Que bonita es Galicia y, sobre todo, que bonito é Melide Que ben se come aquí o pulpo y todas esas cousas eh, Estaban realmente contentos Eu eh, estive falando con un y estaba realmente encantado de pasar unha semana Oye, pois pues eso, sin pais, sin instituto Contento, feliz Viñeron en avión, unha semana de vacacións Genial eh, Que opinades deste de tipo de iniciativas si vos gustaría ir y si votades de menos Iniciativas deste de estilo A mí parece sí, unha boa iniciativa sí. para convivir con outra xente, ver sí. lugares diferentes e novos. Pero a ver, dime algo que plantexerías ti para que os nosos gobernantes digan pois isto hai que facelo, que esta rapaza gustalle. Por exemplo, intercambios de fin de semana con outros institutos. Digo eu, ¿eh? así a lo pues loco. Pois sí. sí. Sería sí. unha maneira de coñecer lugares diferentes sí. e non perder clase ao mesmo tempo. Que vos levaran, por exemplo, pues cada fin de semana de, de cada mes, ¿no? un fin de semana o mes ou algo ah. así... Os diferentes. Un día obiedo, outro día... Oh, okay. pues sí, sí. Intercambio, os digo. E sí, cando os sí. rapaces dos outros institutos estiveran en Melide, pues vos teríais un pouco mm. que ensinar. Bueno, sí, me lo estoy sí. inventando yo a todo. No, a ver. sí, pero mi parte se me No, pues bueno. sí. Nos, o ano pasado fixéramos como un intercambio... Cuando que no funcionó, vaya. Sí, sí porque o, nos, nos fuimos, nos fuimos, pero Claro, no. nos fuimos allí, pero al final eh... ¿Cuántos días fuchedes? Nada, Nada. un día. Sí, hay visitar. un día sí, sí. Un día, qué poquillo, eso, sí, sí. ¿no? Pero a lo mejor es porque no idea, Y él eh... es porque no vinieron. Porque, porque lles coincidían exámenes. Sí, exámenes. Bueno, porque unha profe non quixo que viñaran, sí, vamos. Con esa Car... excusa de que tiñan exámenes, entonces. Señora profe, señora profesor, non se fai. Non imos a decir o nome, pero eso está moi feo, non? Pero investigámolo. O xendía se sabe todo. Ademais, a min caerome moi ben, a verdade. A min soname ese tema de Celanova. Eh. Dos que estiveran aquí na tertulia do ano pasado, soname bastante, eh. O tema ese ser. de Celanova. Bueno, máis. A mí unha noticia por aquí que me chamou a atención e tamén ibedes a decir non mmm, nos no sabemos, temos que pensalo da noticia que teño. Así que decidime vos unha. Unha noticia. ou algo que queira comentar? Ah, no, sí, para os, para os do Concello que organizen excursións. Ah. Que organizen ah. excursións. Sí. O do Concierto. Mm -hmm. do que o o, o, o próximo viernes... Eh, ah, é verdade Hai un concerto que organiza eh, o Instituto de Normalización Lingüística Que, bueno Que no que un gatos sí, sí. A partir das 6 da tarde Sí, a partir das seis eh, Grupos como eh, Herba Grileira Sí, Sensor, cuarta, cuarta Pero máis, a ver contadio Mira, casi, casi o solleu de memoria Pois que, que está moi ben É a xente que, sí. que queira comprar unha camiseta Pois pode, sí, sí. costan sete, sete euros, euros. Eh, Pois trai O debuxo que de levan é un debuxo Moi bonito sí. A parte eh, foi feito a mão sí. Foi feito por unha aluna Do instituto sí. sempre... Olle, por que o elefante do instituto? Por que o elefante? Sí, o, signo, o símbolo é eh? ah, Un sí, elefante O así equipo sí. de normalización do IES de Melide ten como eh, icono, ou signo ou símbolo pois un elefante. E non sei por qué. Eu tampouco, teñello visto a pouco en apuntes e cousas sí. así, pero Pois xa se podedes investigar o máis deberes que vos poño. Vale. Home, <ríe> vale. claro, que eu mm, fizime este o cartel, no? Anunciador desa de mm, sí. iniciativa. E entón vin pois o escudo do concello, o lado do concello. O, o, o logotipo do IES de Melide e logo vi un elefante e dixen eu, oh, non sabíeu que os elefantes tiberan, e por algo ten que ser, no Si sí. sí. Pero non o sabéis ah, no. Deberes pal viernes deberes. Bueno, máis eh, Ah, bueno, sí, que teño aquí unha última noticia eh, En Donosti acabase de conceder, ali hai uns premios que son as medallas mm. o mérito ciudadano Entón non se lle dan Pois, digamos, a personalidades non é tipo Oscar, no? É xente, digamos, do común. Acabaselle de conceder a Javier Hernáez, que é un párroco que leva máis de 30 anos alí en Donosti, axudando a colectivos desfavorecidos. Pregunto, a quen lle daríades vos unha medalla ou mérito cidadán? moi ben Hilda, eso que teñe que dicir as miñas pais. as miñas fillas cando medren, que me darían a medalla a min, si sí, señor, e que eu quero que me saian fillas como a ti xa no, vale. o digo para que quede grabado a ver, Virgi é que vai sonar a peloteo no a Paco, porque Paco polo menos non sei, fai moitos moitas acti bueno, actividades mm. non pero si sí que fai eh... bueno, e... Si, entonces, lle un premio Mano, sí. o ano pasado. No. Sí, que premio sí. fora? Non me, no me lembro agora, no. si, sí, pero no, foi o ano pasado, O ano pasado con, pero o ano pasado tamello No, o ano pasado sí, foi da entrevista. Non, outra cousa. Si, pero acórdame de que si sí que a Paco hm mmm... sí. sí. un premio. Pero que foi a medalla de ouro de Melide, non? Non. No. Era okay. un premio que era castelao de... do instituto, creo que era, eh. É que claro, se poño no sí. Google Paco Veiga. Va che unha noticia Couses. da, no, vai saír a noticia sí. da Bote de Galicia de Xogos can... Populares. Sí, xoves xoves populares. Claro, é que aparece efectivamente imaxes e cousas e tal, pero eh, non me aparece que eu estou buscando do premio que lle deron, é que non me acordo el eu agora. Claro, é que no... era unha figura de casteláide, sí, de castelo. Ah. Sí, pero porque que de llo deran? Sí, era tipo sargadelos, era blanca e azul Sí, pero digo, pero, o motivo, que non me acordo Non me acordo e hai máis, pa, hai máis Por fomentar eh... o... o galego Sí, o ensino sí. do galego E o uso do galego sí. Bueno, máis deberes que levades A ver o motivo do premio que lle deron a Paco Se si preguntamos o lunes Claro, por certo que hai outro Francisco Veiga Que tamén Claro, aparece cando pos pues, Paco Veiga no Google Oye, pero un puntazo, isto de poñar o teu nome no Google E que aparezas ti Como primeira entrada, eu teño feito. <risa> es, ver, eh? Sí. Nas clases cando nos sí. aburrimos, moitas veces poñamos sí. o nome de fór pues, da clase a ver se aparecían fotos. Sí. Sí, sí, e sí. sí. aparece. Sí. sí, a ver non de todos, pero eu nunca me pensei que si. Sí. que curiosidade teño. Bueno, pois eso, adí, Veiga, Ángel, a, a ver, a quen lle darías premio? Ela di Paco Veiga, elo os seus pais. Ángela, A mí, mí sei, sí. por exemplo, claro. Virginia. <risa> Porque por ser tan buen estudante, buena amiga... A eh... ti misma, como me gusta... No, no, a Virginia, Virginia. ¡Ay, ah, a Virginia! Oh, sí, sí. sí. ¡Oh! <risa> Premio a Ciudadana de Melide a Virginia. Y cuando estés entregando... Dedicarás, ¿no? Sí, más se vale. Hombre, <risa> claro. Oye, van a ser ahora pronto os osmestre Mateo. Que no hemos hecho atención, claro, porque mm. supongo que nunca conocéis así... Bueno, non saio eu, eh, en internet. Porque no, no eh, doy no, logo claro, hai moitas María Torres. Aquí poñeme que son mamá de Agustín e Sofía. No, no, e abuela Ay, que riquiños. Que son abuela avuela un tal Valentino. No, no, no, no, vai a ser que non. Temos que facer máis famosas para saírnos sí. claro. Claro, porque efectivamente e aparte que meu nome María Torres hai moitísimas. É un nome moi moi moi habitual. O nome de Ánxela, como é o teu apelido, Ánxela? Prado Sánchez Ánxela Prado, pode haber moitos tamén Hai sete, en España sete Ah, que poucos, Hilda, o de Hilda é máis original O millor xa non hai tantos eh, Creo que hai tres En toda España, mm. co teu apelido mm. Ah, mira que ven, así non vos confundides E Virginia? Temos o mismo, Hilda eu. e eu Mosteiro, que... mosteiro. Bueno, aí redúcese por que galego o apelido sí. Claro, que Torre é un apelido Imagina, en Iberoamérica pff, María Torre debe de haber 50 millóns Hombre, na miña facultade, na miña propia clase Había máis María Torre e Maxina ¿no? Cando saían as notas nunca sabíamos De quen era nota Hasta que non nos fixábamos no segundo apelido Bueno, pois pues esperando que vos den Moitos premios na vida, que seguro que sí Seguro que, que algún tedes por aí Cando se saís un millón un pouco Maiores, no Sí, igual sí Igual sí, seguro que sí Pois pues esperando que todo vos vaya moi ben, ata o vindeiro benres, que xa é 27 cando nos volvemos a topar, sí. que pois pues nada, moitísimas gracias e rezadle algo a San Antonio ou a San Roque para que neve moito e poidades ter unha semana de vacación sin clase. Gracias. Esto, que non sí, Claro, tamén que non nos coiten os profes. Bueno, si sí, que os coiten os profesores que sí, eles tamén descansan, claro. ¿no? Bueno, descansamos y... nos deles, de máis ben. Tamén. A eles de nós tamén. tamén. tamén. No, pero máis os rapaces dos profes. Aquí Seis. non temos que pelotealos. Non, non, que apaguen a tele. Gracias, nenas. A ti. A ti. Chao. Que todavía non nos conoces. Espacio Multiócio Melí de móvese. Melí